Azken asteetan bidehkatzen eta onditzen diren bestan tolatuak, aipatu nahiko nituzke, eta horiek buruzko gogoeta batzuk partekatu. Geroz eta bakartuagoak eta sumisoagoak giren garaietan, elkartzeko eta jendea ikusteko behar ja dugu. Gizaki soziala giren einean, bestekiko dugun interdependentzia ez zindaukute ukatu. Beraz, manera batez edo bestez, elkartzen gira, hala ere. Gainera gure eskualdean, inzidenzia tasa saa apaladenez, neuji sanitarioak zentzu guti dutela pentsatzen dugu. Legen gainetik bizitzeak, sortzen dauku iraultzaile eta bohokalari sentzazio bat. Gara juntan, zauku, sistemaren kontra egitea, besta ejaldoi baten antolatzea dela. Eta manera hortan bohokatuz, gure askatasuna asuna aldagikatzen dugula. Alta, ekintza hauek iraultzaileak izaitetik uxun, Bakotxak ditugun behar individualak asetzeko balio daukute bakarrik. Geroz eta frustrazioa ondiagoak bizi ditugu egunerokoan. Lan balintzak txartzen dira, etxeko girua tensionatzen da fite. Zailabilak atzen da proiektatzea ze bizi ukanen dugun ondoko urteetan. Frustrazio horiek kanporatzen eta konpontzen direla ilusioa emaiten daukute bestek. Lan hastea anzteko... Beha jarekin, kontsugintzen da alkoola eta droga. Autokonfientzai gaiteko, ahal bezala ahemantzen gira besteekin. Pultso seksualak asetzeko, pertsona bat eta gero beste bat sopatzen dugu. Hori oteda askat asuna. Ez da kuadro bat edo lege batzuen zuen kontra bai edo zain legeen kontra girela. Eta legeri gabeko gizarte bat obelitaikela. Kasu oktan, Beti indertxuenak gaina hartuko du, eta inbatean hori gertatzen da olako bestai jaldoi eta mugari gabekoetan. Emazteak zapaldurik eta objektu sexual bezala txatatuak dira. Ahemanak kontsumitzen dira. Batzuk, besta horiek antolatzeko boterea eskuratzen dute, ahal materialak eta sozialak baitituzte, eta nox gomita eta nox hautatzeko boterea ere badute entsatztzen dut gizarte kapitalistak biziarazten dauzkigun frustrazioak eta kezkak gainditzeko, beste ez den beste eremu batzuk garatu behar ditugula. Antoolakuntza politikoaren bidez, denek aukera ukan dezagun frustrazio horien funtsean dena desmuntatzeko eta aldi berean, sozializatzeko espazio sano errespetuzkoak sortzeko. Eto aula, Behtea ez gehiago alkohol duxuga chekshu industrien aberasteko tresna bat baizik eta langile klasearen lorpenen ospakizun bat